Tizenharmadik fejezet December 7. Kedd 14.50 Amikor kilépett Lori irodájában, Jack szó szerint belebotlott George Fontworth igazgatóhelyettesbe, aki láthatóan csak a távozására várt. Lejtettek néhány tánclépést, mielőtt megkerülték egymást. A helyzetet súlyosbította, hogy a férfi tekintélyes kötegre való I.O.I. brosúrát szorította a melkasához. Jack megállt Cserél asztalánál. A titkárnő most is telefonált, de tudta, hogy ebbi telefonszámát várja tőle, ezért kérés nélkül is megadta neki. Jack eltette a fecnit, és néma hálát rebegett. Cserél feltartott hüveikkel, és anélkül nyugtázta a köszönetet, hogy megszakította volna a társalgást. Miután rövid kitérőt tett a második emeleti étkező egyik automatája felé, és vett magának egy szelet csokit, Jack visszatért az irodájába. Itt levette kabátját, majd leült az íróasztalához, és maga elé helyezte ebbi számát. Hosszú ideig merett rá, azon tépelődve, hogy felhívja-e. Aztán végül elnapolta a dolgot. Inkább elrágódott a csokin, és telefonált az egyetemi kórházba, ahol Lori apja egykor a legjobb nevű szívsebésznek számított. Miután a központos felvette, bemutatkozott, és kérte dr. Camélia gomez -t. Nem kevés időbe telt, amíg eljutott a doktornőhöz. Számos különböző rendelőbe orvosi szobába bekapcsolták, ahol aztán hosszú ideig várakoztatták. Nem, mintha ez meglepte volna. A modern amerikai gyógyászat rengeteg praktikát ismert, amivel megóvta az orvosokat attól, hogy kapcsolatba kerüljenek a külvilággal. Várakozás közben próbálta kitalálni, hogyan folytassa a kutakodást a passzéró ügyben. Elfogadta, hogy Lori csak néhai barátnője érdekeit tartja a szeme előtt, és tiszteletben tartotta, hogy lehetőség szerint segíteni próbál ebbinek. Felismerte az igazságát abban is, hogy a boncolás során minden létező helyről mintát vett, ezért neki is nehezére esett elképzelnie, miért kellene újra elvégeznie a teljes procedúrát. A halotti bizonyítvány kiállítása viszont más lapra tartozott. Még sosem írta a halál okához, hogy. Ismeretlen, és nem most fogja elkezdeni, bármit mondott is Lori. Ennyivel tartozott a szakmai önbecsülésének. Türelme végül kifizetődött, és sikerült eljutnia Doktor Gomezig. Miután bemutatkozott neki, közölte, hogy Doktor Suzanne Passero az éjszaka folyamán meghalt. Ezt sajnálattal hallom, felelte Doktor Gomez. Megdöbbent a hír, mi történt. A halál oka egyelőre ismeretlen. Igazából ezért is hívom. Törvényszéki patológusként szükség esetén jogomban áll végzést kérni, hogy megismerhessem a kór történetét. Hogyne, ezt megértem. Arra lennék kíváncsi, hogy tudomása szerint volt-e bármilyen szívműködési rendellenessége vagy tünete. Nem hinném, Felelte doktor Gomez, de ha ad egy percet, megnézem a nyilvántartásban. Hogy ne? A beállt csendben Jack hallotta a billentyűk kopogását. Jól emlékeztem, úszott vissza a vonalba doktor Gomez hangja. Nem volt semmilyen rendellenesség. A legutóbbi ekg ján sem látni semmit. Véleményem szerint doktor Passéro a legkitűnőbb kardiovaskuláris egészségnek örvend soha semmi jelét nem mutatta diabéteses retinopátiának. Felkértünk a vizsgálatra egy szemész konzultánst, aki tesz tesztcsíkot használt. Köszönöm, bólintott Jack, sokat segített. Bosszúsan kinyomta és félredobta a telefont. Neki, bezzeg, eszébe sem jutott rákérdezni a retina állapotára. Retinopátiás elváltozás hiány a koszorúérbetegség esélye a nullához közelített, ami azt jelentette, hogy a szövettan sem segíthetett megérteni a halál mechanizmusát. Csak a toxikológia és a DNS labor maradt, de sok okot ezek sem adtak a reménykedésre. Miután semmilyen ürügygel nem halogathatta tovább ebbi felhívását, újra kézbe vette a telefont, és közelebb húzta magához a papírfecnét hogy leolvassa a ráfírkantott számot. Számos okból nem örült ennek a feladatnak, de leginkább azért, mert túlságosan is emlékeztette élete legborzalmasabb telefonhívására. Akkor egy kis vidéki Illinois kórházból keresték meg azzal, hogy felesége és lányai lezuhantak a kisgéppel, miután meglátogatták őt Csikágóban, ahol másodszor töltötte a rezidens éveit, Immár törvényszéki patológusként. Szedd össze magad, csattant fel, míg a hívás átment, már csak abban reménykedhetett, hogy Ebbi nem fogadja, de a férfi megtette, méghozzá egészen másként, mint várta. Köszönöm, hogy felhívtál Jack, szólt a telefonba Ebbi gyászos és vontatott hangon köszönés nélkül, nyilván elmentette a számát. Képzelem, milyen nehéz lehetett. Tudod, a feleséged és a gyerekeid miatt jól hallható brit akcentussal beszélt. Talán Egyiptomban született, de Angliában tanult egy bentlakásos iskolában, mielőtt az Egyesült Államokba került. Jacknek kellett néhány pillanat, hogy rendszerezze gondolatait. A férfi tagadhatatlanul szenvedett, mégis együttérzett ővele és pályó múltjával, melynek részleteit egy közös vacsorájuk során, jó pár üveg bor után osztotta meg vele. Sajnálom, ami szóval történt, szólalt meg végül. Annyira váratlan ez az egész, ebbi hangja már is elcsuklott. Még most sem tudom elhinni. Annyira eleven volt, annyira egészséges, messze egészségesebb nálam. Miért ő ment el, és én maradtam itt? Ez annyira nem fair. Tudom, mit érzel. Jack nem tudta, mi mást mondhatna. Évek óta talán először nem találta a szavakat. Bűntudatot érzett, amiért egyetlen pillanatra is eszébe jutott, hogy Ebbi valami eszelős okból a felesége halálát kívánta, és a szégyen belé folytott minden szót. Lori mondta, hogy te intézed a teendőket, folytatta Ebbi, mit sem tudva feszengéséről, Előre is köszönök mindent. Biztosan nem egyszerű feladat. Tényleg hálás vagyok. Lori szerint még ma kiadjátok a volt testet, hogy meglehessen a temetés, ezt nagyra értékeljük. Jack megköszörülte a torkát, mégis a szokottnál magasabb hangon beszélt. Igen, gondoskodom mindenről. Neked csak annyi a dolgod, hogy kiválasztod a temetkezési vállalkozót és megadod a számon. Tudják, mi a teendő ilyenkor. Már megvan a ravatalozó, tudatta ebbi. Mindjárt beszélek velük. Figyelj, nem szívesen teszem le, de közben megjött nagyja és Jamal. Képzelheted, milyen állapotban vannak. Most mellettük a helyen. Ez természetes, lepődött meg Jack, amint a beszélgetés újabb váratlan fordulatot vett. Mielőtt letennéd, azért gyorsan kérdeznék valamit. Beszéltem Virginia Davenporttal, aki azt mondta: Ma reggel beugrottál Szú irodájába. Megtudhatom, miért? Csak is szentimentális okokból sóhajtott Ebbi. Szú a munkájának élt, szent hivatásának tekintette. A magam módján így akartam elköszönni. Elhoztál bármit? Nem, de tudom, hogy meg kell tennem. Figyelj, majd hívlak, és még egyszer köszönöm. Jack csak egy hosszú pillanat múltán ébredt rá, hogy a vonal megszakadt. Lassan letette a telefont. Arra számított, hogy ebbi kíváncsi lesz majd a halál okára, ha másért nem, csak hogy tudja, miért kellett minden ellenkezése dacára végrehajtani a boncolást. Miután ez a kérdés fel sem merült, a biztosítási csalás ötlete végképp elrugaszkodottnak tűnt. Emlékezett ebbi hangjára, amikor felvette a telefont, és mély együttérzés tanúsított a saját vesztesége iránt. Bosszúsan megrázta a fejét. Még sosem találkozott olyan szakmai talánnyal, ami érzelmileg ekkora kihívást jelentett. Amikor egy rejtélyes ügyre vágyott, ami elvonta a figyelmét, nem épp ilyenre gondolt. Újra kézbe vette a telefont, hogy felhívja a halottas ház irodáját, és kérje Vinnit. Marvin Fletcher vette fel, aki ígéretet tett rá, hogy megkeresi. Miután visszatette a telefont, vetett egy pillantást a monitor mellett gyülekező akták impozáns halmára, és a mikroszkópnál várakozó szövettani minták hasonlóan hosszú sorára. Tudta, hogy foglalkoznia kéne ezekkel, de egyszerűen képtelen volt rá. Ehelyett támadt egy ötlete, amihez kapcsolatba kellett lépnie az MHK belgyógyászati klinikájával, ahol reményei szerint újra beszélhetett virginia -val. A nő nem vette fel azonnal, de végül mégis könnyebben elérte, mint korábban dr. gomez -t. Bocsásson meg, hogy ismét zavarom, tudom, milyen sok a dolga, szabadkozott. Semmi gond, nyugtatta meg Virginia. Lassan utolérjük magunkat, és sikerül megbirkóznunk dr. Passéro hiányával. Mit tehetek önért? Először is szeretnék köszönetet mondani az értékes segítségért, amit eddig nyújtott. Szívesen tettem. Tudja, elgondolkodtam. Dr. Passéro bizottsági munkáján lépett tovább Jack. Említette, hogy két nagy cél lebegett a szeme előtt, bejutni a kórházi felügyelőbizottságba, illetve a mortalitási és morbiditási munkacsoportba. Így igaz, különösen az utóbbiba. Gondolja, hogy lehangolta a kudarc, amiért hiába tett ekkora erőfeszítéseket? Cseppet sem. Mint mondtam, szútól távol állt az ilyesmi. Szerintem még ösztönzőnek is találta a kihívást. A találkozásunk után azt terveztem, hogy megvizsgálom a mortalitási és morbiditási munkacsoport aktájának tartalmát, de sajnálatos módon váratlanul távozni kényszerültem a kórházból. Jack kivárt egy pillanatig, hogy esélyt adjon Virginiának a válaszra, amennyiben Martha Shatter beavatkozásának már is híre ment az intézményen belül. Miután a nő nem szólt közbe, folytatta. Úgy gondolom, sokat segítene, ha beleolvashatnék. Lenne olyan szíves, és ott hagyná nekem az információs pultnál, rajta a nevemmel? Útban hazafelé beugranék érte, és hazavinném. Ha szükséges, holnapra vissza is vihetem. Semmi akadálya, vágta rá Virginia habozás nélkül. A válaszon felbátorodva Jack elkérte a kórházi halállal kapcsolatos cikkek, Feliratú dossziét is, amit Virginia szintén gondolkodás nélkül megígért. Miután kinyomta a telefont, mély elégedettséget érzett. Valamiért úgy gondolta, hogy segíthet az ügy megoldásában, ha megismeri Szú lelkiállapotát. Miután beszélt Virginia-val, és felidézte magában a beszélgetést, amit Szú irodájában folytattak, a monitorhoz fordult, és rákeresett a halálozási arány számra. A kifejezés akkor került elő, mikor Virginia megemlítette szú nem lanyhuló érdeklődését a kórházi, mortalitási és morbiditási munkacsoport iránt. Nem sok mindent talált. A cikkek jellemzően a sokkal általánosabb és elterjedtebb halálozási rátával foglalkoztak, míg nem ráakadt a mélyó klinika egyik elemzésére, kimondottan a halálozási arányszám kapcsán. Miután átfutotta az írást, megtanulta, hogy a halálozási arányszám a tényleges kórházi halálesetek száma elosztva a várható kórházi halálesetek számával, vagyis annak mérő száma, hogy egy kórház mennyiben működik az elvárások szerint. A nagyobb érték azt jelezte, hogy a kórház nem szerepelt túl fényesen, míg kisebb érték esetén pozitív értelemben túl teljesítette az elvárásokat. Miután végzett az olvasással, feljegyezte magában, hogy nem talált utalást arra nézve, milyen módszerrel állapítják meg az osztót, a halálozások várható számát, bár ennek gyaníthatóan köze lehetett az egyes betegségekkel azonosított várható halálozási rátához. Az irodai telefon bántó csörgése szakította félbe gondolatait. Vinni jelentkezett. Jack utasította, hogy intézkedjen Szú Pászéró holttestének kiadásáról. Értettem, szenyor kommandant, incselkedett vele Vinni. Hadd kérdezzem meg, csak nem beteg, nem vagyok, miért lennék? Lassan vége a műszaknak, de már órák óta nem nyaggat, üzenget vagy hívogat. Vinni elnevette magát. Azt hittem már az utolsókat rúgja. Csak nehogy maga legyen az, akit megrúgok. Jack kinyomta a telefont. Miután Vinni emlékeztette rá, milyen későre jár, hirtelen támadt egy ötlete. Talán az MMK-ban tett látogatása ellenére sem tudta, mi az, amit nem tud, azt viszont tudta, hogy az esti orvosnyomozó műszak háromkor kezdődik, és elérkezettnek látta az időt, hogy elcsevegjen kicsit Kevin strauss -szal. Bár többször is végigolvasta Strauss remek összegzését a Super Zero ügy kapcsán, továbbra is értelmét látta a személyes találkozásnak, hát ha felfed előtte valami apró részletet, amit nem tartott elég fontosnak ahhoz, hogy belefoglalja a jelentésébe. Ezzel a gondolattal vette kézbe az irodai telefon kagylóját, és pötyögte be az ennyi iroda központi számát.